І сумнів, як на черемошем сокільська скеля повис над нею. Боже, як той черемош шумить, як страшно переходити по під скелю. Хочеш поспішити, бігти, а ноги не слухають тебе, ніби щось прикувало їх до дороги, стоїш. Марія рішилася за всяку ціну почути правду. Най тая правда буде гірка, жахлива, але най вона розвіє сумнів, який не дає їй жити». «Герміна», – сказала до сестри милосердя, котру спровадили з міста, щоб доглядала Марію. «Маю до вас прохання». «Що ясна паночка, прикажуть?» «Подайте мені прибори до писання, чорнила не треба, лише листовий папір і олівець». «Так, спасибі, присуньте до мене столик, дякую вам, прийдете за хвилину». Герміна не ходила, а пересувалася як тінь, не говорила, віддихала словами. Очі за мрякою, на устах нерозгадана чертка, не знати чи усміху, чи болю. Мабуть, важко було би змалювати її портрет. Вийшла. Пана Марія надумувалася хвилину. «Невже ж годиться так робити, що скаже тітка, коли довідається об тім?» «Мусить. Це диктує її інстинкт життя». «Пане Хмелинський, я вернулась з дороги в невідомий світ. Подайте вістку про себе, Марія». Почула, як кров напливала до голови, як у кінчиках пальців ніби мурашки грали. Нагадалася якась повість Фейлета чи Мірбо. Чекала на Герміну. Вона, певно, вперед покою треба тільки дати знак і прийде. Стукнула олівцем до стола. Як їй це сказати? Герміно, прошу цю записку передати пану Хмелинському, але до рук власних, розумієте? Слухаю, ясної панночки. Марія відітхнула, підважила скелю. Вона впаде, щоби лиш скорше, щоби скорше, буде що хоче. Серце билося, перед очима літали білі платки, то знов чорні птахи, то ніби вітром відірвані листки червоних рож. Годинник перестав іти, тише, так довго, довго. Яке ж це життя довге. Хтось іде, тіче на хода, того тільки треба. «Як же себе почуваєш, дитина? У тебе нині знов гарячка. О, Боже!» І з острохом дивилась в її очі. «Ні, тіточко, Герміна міряла температуру. Було 37, так як і вчора. Не турбуйтесь. Я собі щось гадала і зденервувалася трохи. Ти старайся не думати про нічого злого. Такі думки лише нам. Та й про що ж тобі думати, Марійко? Слава Богу, що перебула недугу. А як є здоров'я, то все добре буде». «Чи дійсно все?» Не все ж достатки, вигоди, навіть розкішне пишне життя дають добро Певно, що ні, добро треба носити в серці Але киньмо такі поважні теми Це доктор любить усякі міркування Він старший, бувалий чоловік, йому це до лиця Але тобі треба не міркуючи жити, у тебе ще лише весна А яка це весна без радости, без забави і втіхи? Можу я повести тебе в світ. О, ні-ні, тіточко, ні. Ще час. Ще час мені до того, як ви кажете світу, мене до нього не тягне. Салони, модні одіги, гарні влесливі слова, і завість, і облуда, і брехня. Є такі, що без того жити не можуть. А я задихаюся в такій атмосфері. Не люблю її, ненавиджу, не хочу». Графиня здивувалася, бо її братаниця ніколи не горячилася так у розмові. Подразнення внаслідок пенопиуту недуги погадала собі. Заспокійся, я тебе не силою. Не хочеш? Так будемо собі сидіти тут, як селюшки. Переїдемося над море і вернемо назад. Мені вже і так нічого більше не треба. Я свою молодість пережила. Марійка притулилася до неї. Пережила я не одно дитино, Життям у піжмурки гралась, Лови щастя, як зав'язані очі. Але я не нарікаю, Це таке гарно було. Тіточка, що, Марійко? Я недобра, я невдячна, я... Що це тобі, дитино? ти жартуєш? Ні-ні, я не жартую, я таки дійсно недобра, Але я вам того нині не можу сказати. І не кажи, бо я й слухати не хочу. Заспокойся. Незабаром доктор приїде, не хочу, щоб він тебе такою побачив, він так дбає про тебе, так любить тебе, мене любить, краще когось другого любив би, Марійко, тіточко, і вони притулилися до себе, забуваючи про різницю віку і становища, пам'ятаючи, що вони жінки, котрим сталося,